وما وقا الله پاک نه کیچ پیار کی مثال یو مافی یا زیات ده نه نو چې ساډه صورت حج رواړل تاسو صورت حج ښه جوړ رواړل او وي ګوره سر د صورت حج رواړل هغه کې صورت حج کې هغه وګوره چې هغه کم جائکی نازل شویدی. مقام مکم و زنگتی دیو کنا مجینا منعورا که کم جائکی دی. آغا پتا بتا تولی بی شدا کم جائکی دی. حس آولانه سر کی پاغیب کی لکری صورت حج مدنی دی یو سورہ تریم دی پنځلکی او بقره واکیم د پنځلکی وسان کوپتر واړو د 26 بار نه دی پر او کاو ګورا انځ کو کی زوباب دی اغه تا دمث مساللا نقاری تی سر جو هغه مکی صورت دی اغا مکی دی صورت یا کبود دا مکی پینزا تیاری نو که دا یم ل الله حالله استست هغو نه جواب شي نومهچ هو راغلی نه دی ترسا پورې نو جوابې څنه کوي او که نه د مچ ممسله شي هغه مقا کې تر شوي دی او جوابې دللته مدیینور کوئ دا کوم منسب تهې بعض تعلق دی دا همدې لننډ دللته لږېږي داود دا اود دا خبراندہ ابن کسیل نکلی لی ارکلہ او سوچی تفسیر کیوئی لنما زرب اللہ آدین المثالین للمناتقین دا دو مثالہ مناتقان الله اللہ کا فوئے لقال المناتقون اللہ علا و, و عجل لن ایدر بہاز لو قرآن ول ان الله على ايتيه بمصر ما موجود زن سرد صورت کی وئی الف لام ذالک الكتاب لا ریب فیہ دی کی شب نستجید رات دے مخلوقات ناراض لے لے داز صدقوار راغ لے ہودن چال ہدایت کی متقیر لا اغا سوم دی پنځه صفاتونی سو حکمون ایدی علا خداهم المخلقون دی بل او دلالا جی کفرونی لی امینون دی داغی صفت و حکم حکمون اید ختم اللہ و لا هم عذابون اید بل ادلالا اقلائی مانی قد اینا مانی دروسن دی تاگی کئی فساد تا اسلاح وی ددین مشرام تا بی حقوب ہوی وله ب کوور کوئ چې داله خو ل مینا مپ دامن نه نوس کو داګې ددي ګټهونهه دولاغې واغسته دولاغې واغ مثالته را ته وخي او ستا خو د اوبو سره مث کوی و که باران سره خبره په کې سر د یا ی تا تي د پسېیدي الللی خله کوم ول د می من قبل ل کوم نه من نو تری کړاو دی اوله او که چاو من نه لا پ شاره نه نه نه نه دازه د ځانه جوړ کړی دی ک زو پ راټ م ماه نظررنا لاې لخوا ب صورته کو نه زهزر ته ووا مکانه که دادان الله کللا وټې غټې خبرې پهې کړی و برخ دیو برخ ناز او دی دی دا ان الله علا یستحیل فام الی نا امنو فیلمنا انه <نَعُنْحَا> الحق تو یی کی جزاء بیان دا کامل دی دا مثال در طرفه دربنا قران پیغمبر تو راجی ار خیال کا زان دی کوفری کریا غلی ہوئی چه چه دی شرابت کریا الله فضیلت سر دی مثال گمراہ ہے فدی الله ډیر لرا دل زاب مولا چې غلطه معنا کوي گمراہیږي په دې ډیا خو یو ذل به کثیرل پکارو بیا خو یې ذل پکارو به کثیرل گمراہیږي په دې دې یو ذل فاضل گمراہی الله پاک سږي قران دې ورولا چا کې چې انابت نهي هغه گمراہی دا معنا اے گمراهي د او موتازیلا وی وکول کی څه څردی کوي چې کوم را هاي اے تاځه نستمعلای چی ار زمرا چی غټ پلای معنا دې غلط او فرا من یذ للہو فلا مذلل میہ دې للہو فلا مذلل و من یذ ل فلہ په غمبره کې شوی ذ موتازیلا وی اصله پانا لازمه ده نه ده چې لازمه اللہ پاک ونو حداینا اوو نژدین کہ ماشا کرم ویل ما کفورا یا کا شاکر ش ویل ما کفور خان شی حداینا ہم نژدین قران راغے اس وحا چې د دې ہدایت دی چې موږ کو ګمراهی او ته ادا کوي الله پاک دا هو القدر خیر و شر مین الله تعالی یذللو بی کثیرن الله دې قران ډیر ولا ویا جو لا خی بذیل چا کی جنابت دی و ما یذل به لل فاسقین سوچ جو ادماتول کی مراد یہود کی او یا عام کافر دی او یا منافقان دی کون مرادی کو دے کی دا دو خبری دیو ان خذون عذلا او بل یقتون ما امر اللہ او در و یشدون سنار لار امور جو دے شو بچیا جی گئی یعن قدونا آداللہ اداللہ سکین چکم دے ما دئی او صدر رحمی قتا کئی امام رازی وی چول ما مراد دیوی قتا کئی وی افتاونا ما امر اللہ بی ایو صال زدہ صلق الرحمی بالاتباع الہ بالابتدامت خلقی وی او عیش رضی اللہ انحاوی نو نتیجه بچه وزیخ او کانا چو اعزای ما تکنه خطه ده مامر الله او کن بچه اتی پیدا شود سریز ویدی وید سیدونه سید او اعزای بچه اید چاچی خطه کرده ده ده انکوزون اعزا لای کرده یکتاون اعزا ما مامر الله کرده ده بلکول امضاقه مفسده یو سیدونه سید او اعزای سوچی ده اللہ دیل او خطه مامر الله کنی قران سره د مامور الله قتل ده د الله سره د قتل پیغمبر سره د قتل ده دین سره د قتل ده واعده لای الله سماتا کړی ده د محمد رسول الله سماتا ده د قران به سماتا ده نو استاد نشي مفصیدی ده به کمیږي و یو شي دنیا په قران زده زانه پيکه کاری د چا وره دکې پتي دکې نه څلور څلور څه لري څه خاين ثانيه څه لري څه خاين تبا نقض عهد تای تبا خذ جماعه الله تای سبب شری زوی انت انت ابن الحمار لارد خرجه ذکر تخاری و يبسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون وسو کیف تفرون بالله و تقوموا دا اس باته نه باو کوي لورې مونه به ز مخکې سره را بس ش عام اعلان کړی یا ی نسوو دو ر به کوم لې خله کوم بعضې خلک دلا مني او بعضې استانات نو نو دلته امتح ناست کو یا نه سررنګهکوو غ کوی پهله تاسو نه شوی نوشت کی بیا به مړه بیا بهمدي کا بیا بلاته اپ دا کوم دی چې بیا به مړهکه نا دا سبق دې د حياتي ابدي د زکو ذکر کړې سومې وي تاسو کوم دویم د زمت منافق تاسو د پارې دی او الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يا ايها الذين جميعا منهم او يا ټول د الله نه پیادادی الله پیادا کړی دي او فائدہ د فقير د فد زار نه ضام نه پزړه اخر جنا نه نه فضا د فد زار نه اطلقا شعو دی با حتیو که حضر دی صدی که دا اصول دا شقی بسال مصوبت کی جگڑا دا دیر او دا جگڑا دا هو الَّذی خلقا لکم آفی ناز دی او بے اختیوا کرد دا اسمان تا پورتشوه دا اسمان روپایت نیا نسوئی پورتشوه ارتفاع رلمانی لیکلی دیزا پا دی مذہب کی دا دا سلبسانیحینو پا مذہب ما او دا ا روبع الज्ञान ثقوال د ذکر کړی دي ثم افاض ثم قص دل السماء فذلك دا تغلی معنی ل برابر کلی دي واس مونږ نو دارلا پښې پویا دی او دغه مساله درې څاڅو دي کومه موثبر کومه د دنیا د ملائکو ګرځي دو غټو خلقو موثبر شو غټو خلقو ته سلام واچو نو منصب پیدا کی دو دادم علیہ السلام یا تا روخت تا رجس کا ملکوته ہوئے زدی لا خون کی پزمکا کی اوقاری پھا دارا دے استفسارن ہوا ہے ایسا آغا کی پزمکا کی آغا چوک چې آغا و سات کئ دنیا کی اوچي وي او ظلم قاصی پہانو پستائر رجس کا او قاصی پہانو دزات دستا اعتار راي چې ملائکو خو ته میریات ته کم دی نه راغ را دوب داې چې خلیفہ چې سړی عجز شي نو خلیبه پدا کوئ معله په کم زورړ شو بوډا شو چې اوس خلیفہ خلیبه پ دا کل نو خلی فزن مانا یخلو غ بعض خوم بعض خپل ب ب پلار عمل شي ز را شي ز به پر اوکر او فی او پر یا خلیفہ کم نے نسل تیرا دیس مکضی دای بندرې لري لاشي او فضیلت کې وا انسانان څنګه روزگار کوي او یا خلیفہ تن لتنفیذ لا قام شریعه احکام شریعه ودا جاری کوي فدی عمل کې باباجی دې کې نجات الی خلیفہ اعتراض راضی چې دان دې څه په توګه دې فساد کوي یې سیاست وغایې په شایع کړیږي وجہ عمل کی جنات و فساد کاو نجاج ذمسل کی خلل کی داغ و فساد کی اور یہ دار صورت ہوئے لو یخلق بعض و بعضا منہم یصلحون و منہم یفسدون لو ملائک استفسار وکم کہ اصلاح کہیں ہموں گ اصلاح والے او کو فساد کے خوف پیران فساد کہیں پر دیکھ کہ بس حکمت کی جناب ذمکا کیا ہو تو بیا دا کوئی چاغوا صبح فساد کړي او صبح اسلام کړي دا مونږ نه اعتراضونه او دا اعتراض انکار نه اته چلوپی ها ملایک انکار نه کوي په دنیا کې الله ستاسو د دې کې څه حکمت ده ہے ته زاقه پدې کې او فساد کوي دوی وي او مونږ په خپل کې یانو واستای نه ښه پاک ذات د ستاسو اتوه انا اللہ سب ایگرم قائچه نو پئیگر نو سبب در افت ایلم دی وعلما آدم الاسماء اکول لها اللہ خود دنو قرآدم علیہ السلام تذر ضروری نمونو قولنا مولاد کل عرفی دی دانده ایش استغراقی دی چې بریدان ویش چې علیہ السلام دی ټول شان خودلی دي نو رسول اللہ سلام خودلی نو متبر و اغطاب ایزدنا مجیاد خودلی و اوديا تو به کرامت <مولیات> کو دي ني ماضي نه ان غير اختره وعلم اعظم الاسماء كلها قران كريم و اوت من کل شيء ولا ها عرش نجين دي لا هرش اور کراشو نوذ سليمان صاحب اور کراشو عليه سلام داو نو نو اور کراشو مراد كل لكل اور بي ضرورت پدي بازار کې هر شيء ستري د مرغي پيپکي دي نا مانا داشت ضرورت کم شیطه ای آغا کوم کم چې جی دادم علیه سلام ضرورت و اغیر تطول و, و خودم او بعد وی اتماعی جنات و تاو خودم او عبدالله نیاباسی وی سیدی بری جوگر وی ملیت نتاتا وی او بعد وی دا اتماعی مادوده بی ده مسمایات و مخصوصه و ده پاره او بید ای که سلور اخوانه بی بعد وی دا اتماعی او باجی وای او باجی وای دا لوملو دا غا سودی او او دا انوار دې او باجی وای دا او زږېدا اولاد دي او باجی وای چې په صنعت کی کوم شي ته ضرورت دا دا غېدي هر وې ته زه هاف کړي له علماو ابن زياد خبره کړي دا وعلماد مر اسماء کلا امام راضی طالمی کی د علم دا یاطراوله دې او دې زورې په لورې دې چې د مخلوق دې نومونو علم زمراث کوي او ترخیو کدا الله دې نومونو علم سره ځکا دا به کومږي دا به کومږي مرتبه والی چې او صلیچه اعظم علي سلام دې دا مخلوق دې نومونو علم سره ورو نو ملایکو نه شو چې دا الله دې نومونو علم سره ایتابه څومره او تقریبا ګڼو جهادې پیشګڼې دي او علامه ابن قایم په مصاحاتار وصادا و منشور ال الرد و الرازه و الایزاده یو سر او څلور پنجو سوجوهات ته الهنده فضیلت بیان کړې دي یو سر او څلور پنجو دلایې بیان کړې دي چې له لږه دی ده دا ذکر رم الله او یو قول نقل کړی دی له لږه تاسو دي او دنیا بحث ساته دا متي اوه زلا او یمانه راضی او زئیف حدیث خوته لري چې عالم کی کوم دی یو سنت عالم هغه جهانم لا الله پاک نبی ورته ویل تا چې کتمه دو زه لا کړه وی انته به بوله کې ميلم نظر کاو ماشاء الله دا سمره غټ خبره ده اې حبی زئی پایې وذاذ رجالت خفر کی نو علم اعظم اسماء کلھا بے ملائکو توڑان دی توویل ان دیونی د اسماء ی هاولای پتہ صرف جنوں منکا س باندھ تشی کی ګوڑے او نه خپي زړه لري کو دن صادقین قالو الملائکو سبحانك لا علم لنا نشتمغلا کو علم علم تا نا تتی مونڅ څوک ہے په هغه توي مو سره ایله مستره ان کا انت لا دی مل حکیم انت وګ ورو کا وګ ورو دی انت وګ ورو دی ان علیم تو وګرا دا ټول موس مبالغه دی د زیچي واج عالم ټول اشیاء باندې سر په خپل ځته ف اول حکیم ان جام د کارون باندې ام دې خبر دی دا زستکم کار کوم او و علیکم السلام پیدا کوم زخه دی باندته کویږي زما عمل په متابق دی رمزه کوزېنی نعمت کلاسنې مخوجي کوجی کرپ ته مخرانولایي لکه په قلبی داس دنیا په بخ ته دفاع پیدا سلګ یونا تابو من سراغله نادا الله په هغه حکمت او قضا لاغه د علم نه لاندې قدرتې سی پورا اور دنیا صفات کی فطرت ہے کی دی اللہ سب منافق تھا دا دنیا لا نو ہے اگا وہ الله خالق ہو اللہ مالک اور اللہ رازق اور اللہ عظیم نا طول یود خلقیت را پر وہ تل دیو مخلوق دا حادث یو خالقن یفدیج صفات اللہ دے دا زلی اگا قدیم دی یود اللہ علم دے فرمایا وسائر پر وہ دا قرونے دی یو دا الله علم دی چې دغه شي پې ده دا د صلب ال وناف د ده د دی نه کاپلو بدل شوي یت سژ سبی الممنین نو ولې ما تهولله وې جنم په سات مصره بیا خلاص هو كناس دا ما چې پاس خو استبې لاس دار راغې ما ته په خداواله مازه غوینه کا پوشکا په اسماو صفات درې معلوم نه پويګم او وې د دې معنا او کمال اسماو صفات د غريم معلوم دي او که څه دي مجذور دي او مصافي د مخلوق سره نه دي او معادل نه کړنو ایمان څه فرض او سوال دې دث کې ورنار د معنی په ووز نه دي الله او مفوض و مطلق ده اولیس و لحظیمات کی صلب صالحین و معنی معلوم دي او کهشتی مفوض دی اللہ تعالی او دیم لایو تقولون دیل ماشا اللہ تعالی دا یا او دیل تکیه بر آخری سات اوزی غور کتابو گوزی و تکیه بر اوزی بولا چارنی نا دا مو ایجا دکان که نشتا دیل بلدکان که نشتا دیل نا مو ایجا او زه ما تتایی را رابانیو وکم استوا ساوز موسي بادر مسيو له لوثي ما وزدا غو عاقدره جن دكم قسمه تقوم تز الفاظ داغنه وين نصدت ماس كتب الله ورسوله ولا دي ما نفلو الله ورسول من غير تشبين ولا تاكيد ولا تنسيل ولا تحريف غاغا الفاظ وانا كتبه كتب الله ورسوله والله مونکي ګوذاغینا چې الله چوبشه یاغینا الله جو هر دې کا هر دې نڅو تو ما څخه الله بس تو څخه بره تا سره د صالحین سره کېدل او قدر یې خړا تاسو ته چې الله جو هر دې کا ما څخه وي بیا وصفو کې سوای دا وته الله نه پیژنې یا و هغه سخت ته جوړ شي ذوال الله تعالی معلوم دي مع معلومه دهمال لکه څنګهته الررحمان استواله را استیوا معلومه ده ما د الله معلومه ده مله خو زیاد استیوا معلومه ده دا, دا عاممر د بکه د خاالب الله ید الله معلوم دی او زماته یید معلوم دی کهته وای چې یې نه شته کافرې که ته چې داسې یې کتری گوتے نشہ کافری کتری داسی گوتے دی ہم کافری نو تو کچھ معلوم نہیں تے خود مخلوق صفات دا معلوم نہیں لا الہ صفات دا نہیں معلوم نو الہ موری گورا کافر شو مگور تر کو اللہ تکڑا سا ہاں نظر کو کافر کی کم دس دلام تو پڑھ شہرات ہوندی کی واج تا دسیاں کرتا لے لا سے نہ دا ایمان دا پوځي دې روشيړم اميانته خوشبهه جوړيږي کومل هغه دې وچیړم ما ته دې جوړيږي امر روحا کما جاءت صلی علی تیریږي څنګه چراغیږي ها تیریږي پچی ګو ګو تیرا ل تبارک الله دې دې مرداه قبل راي قبل راي تیریږي صاحب اپي چاندو صاحب دې په دې راي کې استبانو د ګوري او د چینه کې شکو او د الله او پاسمو شفاتو کې سبن نو نور descends یو ملا کتاب دی چې ځکه ځی اسما دی او وڅیډیو پیلې یو څور له سم پاته اله کو مالداو ګوره تې وی کا مال پېږي سماتل دي دی ول ولکه کوئی شو یا وبلو دې په اسړو مالدا یو مخو ګوره چې کا ته مال پېږي ول نه نو مال قران خو آسان دی ولکه څنګه قران ستته نه پېږي معلومی د ملاحظه بری اسما او چې پات د ملاحظه بری کای مقالید جوړیږي د خلکو زواره او ځو چې د بل ته کومه زکه افیري ځان د سره پایله ماس او راته چې پات دیولګي چې ستا گاوه کله دې زری اسما او چې پات سوالات چې په تو نو د وڅون په خاطر هم پيږي چې سی پختہ د ویه وڅون زتوب ني تو کي د پختای کول قرآني پاسته د اټوم روي علماء کو کې تیر شي وي وا خاتاج متوا حاجات وجي دا رنګ 13 سره کسالين دي تعويذ ناروا الله رضی الله عنهما لو نور سماوات ولاد الله حافظ عليه سماوات ولاد تعويذې خړې د کاثر دي تو کې تاسو راځي عبد الله اکبر ترجمان القرآن رئيس المفسرين الله وفقته بدين وعلم المتعين هذا تعذکله دا یاシャレ مرته دا حبل مرته دا حبل مرته ما مكتویږي زاورنا مطالعه راسه تا په خړیا درنه بدنام وشوې دا نشته اړګه کوي سورۃ النساء کې وی قال یا ذا ما عمي او ګاس نه فلم مانبم قال انا لو كل قوم من يعلم غيب زرد اسلو نو ماغاب ان مخلوق الله تا کي پنش کرے ماغاب ان مخلوق اوادم معصوم نه مافندم ته او دا کي نایده عموم او د شمولنه الله نو څوک شي نه پټولې کله چې دې متبر شو په سبب د علم نو د سکای څخه باربا په دنیاوی کله په منصب په وی او کله په با با علم باندې او کله په نصب په وی ستایلن په علم باندې صا دې بار بار په ایلم بازی صا او چا په ایلم بازی ایلم صفات کمال در خپل ذات ته چې چاله ورکا او که موثبر ثاوی پیغمبران د ټول دنیا نه ثاوی او لوی ارمان او غزه ته له ټول دنیا نه او چې خرف سي او ټکي عمله نو ان الذين غصصان امنوا ايمان غولام مكتبي لنے ورگی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ان غنت غير انسان مستقيمه بير مولا مکی سیلو یہ جہ عالم ادیوبن ہاں مدرس ساجہ اور مدرس عالم ادیوبن الرجوم منج کہیں نے سرا کر مستقيمه سلامتی او گرزاؤ کہ القران کے دلوں میں جو کہ ویلاو مالواری دیو کہ التاولہ کہ مالما سلامو گر گا التاولہ مل غیر منازل قران ویم استرات المستقیم مستقیمہ وہ اللہ کرے تو اللہ کا قاری رسالہ کہ ندزم قاری سر کے قران روخے قران خالص اسم للنزل والمعنات بل خبر الله او جردہ بنولی گی معانق قران کا کڅوړې قرآني چې کوي کټې چې کوي کځي د ابو بکرې چې کوي ک پاکستان افغانې چې کوي ک پنجابې اردوخاني چې کوي او لفظ په ټوله دنیا کې یو دی ځکه له لفظ نظر او معنا دلته موږ اور څه فار دی دا کومه بل کلمه راوړه ما تیر باسي ما په ډوډې خورې ده ما په تواخ نن نه خورې معنی کوله معنا کامانا که زمانانا که دا آغذ که دا سخرمانا که دا غوی مانا که سکی مانا کم مولانا که دیوبندی که دا بریلی که دا شا دا عرب که دا عجم دا مکی که دا مدنی که دا ریاض که دا نسخ مانا دان خودو فروڑ دی بیش مار دی لفت یندائی د دی دا دا دا عطنه دا شرم تر غرب اپولی دا ساله نه درگی او په مانا وان لیادا او دار انگیز اچھال اچھال بازور جو مانای نور دی داتا تجھے چھمبر خیال سرکائی بازیان ٹک ٹو مائشین اسٹو مائشین گیڑی لخی دی ٹک ٹو مائشین اسٹو مائشین چھمبر خیال بازیان گیڑی لخی دی ٹک ٹو مائشین نئی آخری نئی آخری کتی بسر چنوشی جاڑ دیل دی لفظ بمساکائی مانا بن جاتا ہے قرآن اس منزل لگ دیول مانا او بیا به س د سه په سایو په تې سانې بیاز کو که دبل چا تې بکې د قایانو یا دبل او یو ملاې په دنیایا کې هم یو ملا زمونږ زمي اوس دا کاه کې دی میان ته کوه نو تم م جوود شي وپل لا ملا س جوديعاددمشال ل پهکې ما م لا په ته وشي دا و دمم ده زیږه تر شرک او کفر دی وایدا امر و زعلان ان ان الله على مرب الفاشاء والمنکر الله او بکوفر امر نکای نو هغه وای کیدا وزد جميعا الارض نو وزا انهناوه دا دار شلا کیدوم سرو هغه وای دا کوفر دی کرو کو زاو پر وزد جميعا الارض او پاجي و هغه وخت کیدا چې تاظیم وا لا ز د او مخکې دا نو دا اشتباه را او بعضې جواب کې لام په معنا دیلا او جرته دیای د بل را ځي ا دااع مخ طرف دادم منګ په طرف دسې بلې باندې مختو سیده اللهته تکو بیاتو لاله چې وړلی الله او بیا لا سره سیده نه کوي بیاتو لا په طرف د سی د کوي سی به دا شقاول د کوي لږ ژپې د کاپر م مق کې کا سر نه تا بشا تاغا خطو بڑو تا سیده کری کاغر شو یه بای بیعتو لا تا خل نه کوي بیعتو لا تا سیده کوي نو آدم علیہ السلام دا د بیعتو لا گوندیو دا قبلہ و ملیکو سیده اللہ ته کولا او طرف داو دام دا اعتبار وڑ مسالا و ایلا آدم منگ ملیکو توویع دا سیده او یا اتا کفی بلیت کا سلام علاجی میں تسلیم شعورتان لاسپ تته کېې منلو من منو ظم متبارې متبارې متبا مونږ سردم نو تا سرهدم متبارې متبر په تجددو لا سیزا اوه ټولومونږ شاانو نه په د خار ک شازانو دا داېو او سړه وي حال سر بندو راغې خاب م کړی دی نو بیا جس نه را شي یاره ټول یو ماجر په نو دا معاج په چې سر بندوکیو دا شیطان هم پهې ملاکو کې هلته و ابلیس فلیس نه کوي او بعض انسانړی وکړو وستق برړه او کپړې کړ په قانې ل کادي او بعضې وي چې یار تامر سره شوی نو ولې ورتهلو شوي صورتې عراواړو صورتور عرا هلته وکورهغورته شو دی نه دی شوي صورتورې عرا آ... آیات آیات آیات آیات ما تلختاری دول سم نیارا دیجی ہاں ہاں سو ما قلنا للملائق تر جدور آدھا فسجدو اللہ لم يکم من اساجدین خالا ما منع تالا تسجلہ سشی منع تالا اتشیدہ دیونا پر آسم اللہ سلام اذا مرتق چامر میں دے تکڑا ہو اذا مرتق امرو تکڑے میں خان خالا انا خیر منہو اور دیری عدیگی امالعک دیری دان بکیو خلق زنی من نار جا شفا دا دیوکا نا مشتہدو خلق مشتہدو خلق زنی من کبر یو نو او دا وی وی له زادما لا پستا او خزرې جانس لا لاسه دی وې وې لګو ته مو ورل هغه شیطان بو وسور سا باندې هغه او خړه هغه یې جن راواته مشران غوی لوکولو نه پوي جام ملائکه نه پوي دی سبحانك لا ایم ما لنا آدم علی سلام پین شو دان یو را کو شو یا کانتی کوم کې نه پېدو هغه د ټولوم رژیمو مرجون شو فصلق اعظم من رب کلمات واقف اعظم له سلام له طرفه درن دی او سو کې دی می هغه دای چې دښت ما یا تسوره عرب کې راځي ربانا ظلمنا انثنا وینا انتغفر لنا به تر تفسير ته قران ته قران ته فضا باله انه هو ثواب الرهيب ده الله تو په خپل کالي فرض او دي جوړ کړې چې ادم لري سلام چهو کاته عرش پشتنا باندې لیکيولایلم محمد رسول الله ورته ویل الله ځان څنګه او ځکه موږ بهر د مخلوقات او ورته ویل او داسر د مخلوقات کې د دې په خاطر باندې سوالو کا د دې په حق زو به سوال قبول کوم هغه یې حق محمد داخل محمد او کنو سواله قبل توبه ما افشان او دا سوال جواب بس اباله انشاء الله وشی وصل اغزقم زولا واصل زوانا بمعجز